rezistă să vietuiască împreună cu un sfânt, deoarece cuvântul sfântului este arzător. Sfântul urcă spre cruce cu toată viața lui, se răstignește, iar omul care trăiește alături de el nu rabdă această viață răstignită. Când vorbim în Biserica Ortodoxă despre asceză, nu înțelegem nevoințele trupești, deși și acestea sunt necesare ci învierea sufletului din patim și dragostea către Dumnezeu, învierea sufletului lucrată de Duhul Sfânt. Sunt mai de preț 5 minute de rugăciune atunci când tot trupul nostru doare, decât toată noaptea într-o rugăciune săvârșită cu odihnă trupească. În rugăciune, atenția, mintea, trebuie concentrată în inima adâncă. După cum spun părinții bisericii, mai întâi inima simte harul lui Dumnezeu, iar mai apoi această experiență se exprimă în cuvinte. La rugăciune trebuie simțită căldura inimii. Lipsa harului Dumnezeesc se distinge prin uscăciunea și răceala inimii. Este bine ca atunci când citim sau ne rugăm să simțim căldura inimii, să o simțim mișcată. Aceasta însă trebuie să se facă încet, încet. Coborârea minții în inimă este ajutată și de inspirație, expirație, dar este de preferat să coboare prin pocăință. În acest caz, durerea inimii este foarte sănătoasă și foarte firească. Când mintea coboară în inimă, nu o face în întregime, ci mai păstrează o rămășiță. Atunci, această rămășiță se poate ocupa și de alte lucruri, fără ca mintea să plece din inimă. Spre exemplu, ne putem ruga cu inima la Dumnezească liturgie și să simțim căldura inimii și în același timp să-i spunem diaconului sau preotului împreună slujitor ceva legat de tipic, fără ca mintea să se despartă de rugăciune în inimă. Când însă această rămășiță a minții aleargă spre alte lucruri, este cu putință să tragă după ea întreaga minte, scoțând o afară din inimă. Pentru aceasta, un nevoitor numără în timpul rugăciunii și ragule de mătănii ca să satisfacă acea rămășiță și să nu se preocupe cu alte lucruri. Din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții, să nădășduiască Israel spre Domnul. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o, slujitale nevrednice! Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Domnului este, precum ne mincino zice, al nostru datator de lege. Oh